שיחה מספר שמונה, בסופרמרקט. מיכאל בא לבקר את הדודה שלו. הוא פגש אותה בדרך לסופרמרקט. או, מיכאל, אני בדיוק עכשיו הולכת לקניות בסופרמרקט. אתה רוצה לחכות לי בדירה? לא, אני רוצה ללכת איתך לסופרמרקט. בבקשה? בוא נלך. <חש> <חש> כל יום רביעי אני עושה קניות לשבת. דבר ראשון, בשר ודגים. אה, אה, יש דגים חיים? כן. כמה דגים את רוצה? אה, שני קילו בערך. שני קילו? אה, כן. שני קילוגרמים. אני מבין. אבל דגים קטנים ולא שמנים. לנקות את הדגים? כן, כן. תנקה אותם. בלי דגים אין שבת. אה. יש נשים שקונות דגים קפואים. אה. אומרים שזה טוב, אבל אני קונה רק דגים טריים. ובשר? את קונה טרי או קפוא? לפעמים טרי, לפעמים קפוא. הבשר הקפוא זול יותר. להביא לך עגלה? כן, כן, בבקשה. נלך למקרר של מוצרי חלב. קשה לדעת מה לבחור. נכון. יש חלב שמן ויש חלב רזה, יוגורט של תנובה. ויוגורט של קיבוץ יוטביתה, גבינה לבנה וגבינה צהובה. איך מחליטים מה לקנות? צריך לנסות ולראות מה טעים יותר. ומה עם הפירות והירקות? תיקח שני קילו תפוחי עץ ושני קילו בננות, אבל רק בננות קשות. מה עוד? תיקח גם קילו עגבניות וקילו מלפפונים, ותיגש לקופה. ולאן את הולכת? אתה תעמוד בתור, ואני אקנה עוד קצת נקניק, סלטים, וגם קמח וסוכר, אה, כדי לעשות עוגה לשבת. אני רואה שאין תור בקופה. טוב מאוד. תדבר קצת עם הקופאית, שלא יהיה לה משעמם. אני כבר באה.